Visdomsord av bänklassen. Umgås bara med de som kommer att inspirera dig till högre mål och större framgångar. Släng inte bort din tid på de som bara skulle dra ner dig till sin egen låga nivå. Lär dig skilja mellan påståenden och underbyggd fakta. Vi går tillbaka till de grundläggande naturlagarna. Ta hand om dina egna, älska dina egna. Hatta dina fiender, förgör dina fiender. Lagen om överlevnaden av din egna sort är den högsta naturlagen och överskrider alla andra. Vi får inte falla in i gamla hjulspår av att sluntrianmässigt endast delta problem än löst. Låt oss istället rikta vår energi konstruktivt mot att lösa problemen genom att bygga en massiv vit raslig rörelse. Kreativism är lösningen. Kära vita rasliga kamrat, när du stöter på kreativism för första gången i ditt liv. Är du presenterad med en sak till vilken du äntligen kan dedikera din totala lojalitet och engagemang? Var inte en passiv åskådare. Bli en militant aktivist i den vita rasliga revolutionen. Bli involverad i kampen för din ras överlevnad. Gör något meningsfullt för den vita rasen. Bli en ordinerad pastor av kreativism och starta en grupp i ditt område. Medan Adolf Hitler renade det tyska folket är det kreativistens kyrkas heliga mål att ena världens alla vita folk i en mäktig religiös rörelse. För att kunna överleva och blomstra, måste den vita rasen övervinna dess fem huvudsakliga fiender, judendom, kristendom, kommunism, liberalism och nationalism. Ras är allting. Förena och organiserad är den vita rasen tio gånger mer kraftfull än resten av världen tillsammans. Kreativism syftar först och främst till att uppnå en revolution av värderingar genom religion, därför förkastar det komplett och kategoriskt de judokristna demokratiska marxistiska liberala feministiska värderingarna av idag och undantränger de nya och grundläggande värderingar av vilka ras är grunden. Den kristna andra världen är lika verklig som en lsd tripp Kristendom våldtar sinnena hos annars intelligenta människor. Vita människa din första lojalitet tillhör den vita rasen. Global vit raslig lojalitet och solidaritet måste vara vårt konstanta mål. Det ligger i vårt intresse och det är vår plikt som en ras att uppmuntra de villkor ekonomiskt, socialt och andligt som kommer att bistå familjebyggnad. Vår ras är bara så hälsosam som våra familjer är, och vi håller dessa två koncept, ras och familj, som heliga och utbytbara. Endast ett bättre folk kan bygga en bättre värld. Utan en okontaminerad vit ras, är detta otänkbart. Det är vårt mål att minska de färgade raserna, och att utvidga den vita rasen. Raslig lojalitet är nyckeln till det här dilemmat. Raslig lojalitet är raslig överlevnad. Bastardisering är rasligt självmord. Kreativism är en kraftfull religiös lära dedikerad till överlevnaden. Expansionen och avancemanget av naturens äglaste, den vita rasen. Kyrka och stat ska förenas i den vita människans religion. Vad har du gjort för den vita rasen idag?